«То скільки разів він уже опонував тобі при захисті дисертації? Чиновник не зовсім інтелігентно зареготав. «Посоромився, Петре!» – почервоніла Вікторія. «У нас серйозні ділові стосунки!» «На яких колись я вас і перехоплю!» Чиновник знову заіржав. «Не зважайте, Ведеме Семеновичу, він удає із себе ревнивця!» – сказала Вікторія. Насправді йому на мене начхати. Хочете перевіримо? Як так перевіримо? здивовано спитав я. Ну, наприклад, можемо зайнятися любов'ю у нього на очах, сказала Вікторія. Б'юся в заклад, він того й не помітить. А коли помітить? спитав я. Ну, не викличе ж вас на дуель, відказала Вікторія. Не ті вже часи. Гірше, що міг би вчинити Викинути вас з роботи Через свого приятеля Івана Пилиповича А ви справді коханка Івана Пилиповича Спитав я Готового старого козла? Засміялася вона Ну, я ще так низько не опускалася То хочете перевірити Реакцію мого супряжника? А коли нас заб'є? Спитав я О, ні Йому кар'єра дорожча, ніж я, і не такий дурний, щоб ризикувати. «Чи ви також?» «Що?» – спитав я. «Чи ви також із тих, що не бажають ризикувати?» «Так», – сказав я. «Безглуздо ризикувати можуть тільки жінки». «Сумнівна логіка», – сказала Вікторія. «А як на мене, твій друг справжній мужчина, Віко», сказав чиновник. «Він мені подобається. Ходім, друже, вип'ємо. І хай летять під три чорти всі баби. Бо саме вони заколотники спокою, і псувати їм комусь життя – спорт. Обійняв мене за плече і повів у дім, який належав мені. Бо саме тут – Напевне, це знав, тримав колись цілу зиму коханку, носячи їй харчі. Саме тут Палко любився з нею, а потім застав біля неї Любаса. Ось він стоїть у глибині снігів, чорна тінь у сюртуку, маніжці, штеблетах і циліндрі. А що ж було потім? Що було потім? натужно думав я. І тільки коли випив чарку Наполеона, переді мною прочинилася заслона. Так, я тоді вибив жінку бичем, голу, на снігу. А тоді й покинув, пішовши звідси геть. Але не міг не прийти сюди ще раз. І я прийшов, але жінки, тобто коханки своєї, вже не застав. Ні її, ані пса. Хоч пес був мій, а не її. Хата була розчинена і охолоджена. Я розпалив піч і пив на самоті горілку. І дико сумував за тією жінкою. Відтак рушив шукати її, щоб спокутувати вину, але не міг знайти її сліду. Але не знати її не міг, через що проходив у часі через сина свого внука, правнука, праправнука,